Urte hau, gaizki hasi dute ezti di ekoizleek. Martxoan mando belaja baldin bazen zen, aprileko izotz bohtitzak desmasiak egin ditu, eta kastialoreak ohmatu dira. Gaztain ez tipiskat eginda apiril undaxean, baina ondotik loratzeko momentuan bero handiak handiakasi baitira, gaztain loreak simeldu dira. Uda beroak segitu du eta sasoinuntan ilaxea edo ilaxka normalki badelaik mendian, izigarri guti atxemaiten da. Ondorioz, ehleek ezti biziki guti ekoiztu dute. Eta ez da antzi behar anitz badituztela. Silbien jota behire ergezaina. Badituztela uh, leitzuak asiatikoak eta europakak ere hainitzan dira, orten, eta hor uh, topeari dira. E, egan hor uh, dira galdi galdiria -galdi uh, ergekla honzaren eta ergeak esin ateraz, odioan uh, lagia da. Uh, neguntan esperimadu ozmerik egiten, edo esperimadu ozten, leitzuak biziko dira eta sekituko ute, uh, berra bendo arte diaz bezala, Dion, lagia da. Gero, bat dira, bat abajoa, lako olakastatibi bat egleri eh, lotzen dena. Egen eh, nahi du, hien eh, uh, duten proteina ahzen dutela. Ego oh, eglerak uh, pixkanaka, pixkanaka, isir-isila akitzen dira eta ahur zen eta hil zen, gero negu betean. Etxaietan ere badira tratamenduak, laborariak eta um, baratzezainek erabiltzen dituzten tratamenduak eta hoge egoera ere kritiko da biziki. Agazoin orien gatik, ezin dute neguko sasoina prestatu eta erlauntza batzu lan izanen dira ergleek ezpadute erglea joltzerik egiten.